Pista 17. Istoria culturii și civilizației de Ovidu Drâmba. Volumul 2, pagina 191. Tot în câmpul artelor aplicate, o vastă activitate au desfășurat-o și meșterii ceramiști. Organizați într-o corporație proprie, ceramiștii astăzi au creat obiecte de uz comun sau de uz religios, frumoase atât prin ornamentație, de zene geometrice de obicei, cât și prin varietatea formelor și aceasta fără să fi cunoscut roata olarului. Iscusința și simțul artistic se arătau și în țesături, dar țesutul era practicat exclusiv de femei. Ele singure, fără ajutorul bărbaților, culegeau și pregăteau fibrele, le torceau, le vopsau și le țeseau. La început se folosau numai fibre de agavă sau de o altă plantă spinoasă numită maguei, din care însă se făceau țesături foarte ușoare și subțiri. Bumbacul era adus de negustori din ținuturile meridionale sau era trimis ca tribut, în care caz întreaga cantitate era împărțită în mod egal clanurilor, unde apoi era distribuit fiecărei țăsătoare. Culorile, ca fixativ să folosea urina, erau în mare majoritate de origine vegetală. Fiecare culoare avea un sens simbolic, roșul sângele, negrul războiul și religia, pentru că preoții se îmbrăcau numai în negru, albastrul sacrificii rituale, verdele regalitatea, pentru că monarhul purta coroana făcută din splendide penevers de cuezani. Cu un foarte simplu război orizontal, femeile țeseau așa numitele de țesături în 400 de culori, cu motive ornamentale policrome, într-o gamă nelimitată, fie redate, fie foarte stilizate. Adeseori se țeseau în betală și minuscule pene multicolore. Un anumit desen ornamental indica rangul persoanei respective. Nimeni nu putea purta veșminte ornamentate decât cu permisiunea suveranului, care indica și ornamentul îngăduit. Îmbrăcămintea și podoabele Nu s-a păstrat nicio o bucată din aceste țesături, niciun costum de bărbat sau de femeie, dar indicații destul de precise asupra îmbrăcămintei astăcilor sunt date de pictogramele registrelor administrativ-contabile și de desenele de pe vasele de ceramică. Bărbații purtau în loc de indispensabil sau de pantaloni o fâșie lungă de stofă cu marginea bogat-ornamentată care le înfășura șoldurile. Era petrecută printre coapse și legată în față. Partea superioară a corpului era acoperită cu un fel de manta care se poartă și azi în Mexic, petrecută pe subsuțiarea dreaptă și înnodată pe umărul stâng. Aceastecii nu cunoșteau nici agrafa, nici nasturele, încât le lăsa ambele brațe libere. Femeile purtau un fel de fustă lungă până la glezne, necusută, încheiată în falduri bogate în față și ținută pe corp de un cordon. Drept cămașă, fără mâineci două bucăți de pânză cu sute împreună, lăsând o deschizătură pentru a fi trecută peste cap. Atât bărbații cât și femeile îmbrăcau poncio, o bucată de stofă de formă pătrată, în mijloc o deschizătură prin care intra capul, ale care colțuri dau în față și în spate, în picioare sandale, dintr-o țesătură de fibre de agave. Nu numai țesăturile, într-un determinat fel ornamentat, indicau rangul, ca asta poziția socială a respectivei persoane, ci și pieptănătura, tatuajul sau podoabele. Nobilii își tăiau părul, lăsându-și doar un mod scurt în spate, legat cu o panglică roșie și albă și în care erau înfiptă prețioasă, pene colorate. Războinicii purtau părul tăiat în perie, în față și lăsat lung desfăcut în spate. Militarii de rang superior își adunau părul pe creștet într-un moț înalt, în care înfigeau două pene de vulturi sau de bătlan. Femeile din aristocrație își purtau părul împletit și adunat în două cocuri pe frunte. Tatuajul, vopsitul părului, pilirea dinților și fardurile au fost adoptate de astăzi mai târziu de la popoarele supuțe, dar numai de către femeile nobililor. Războinicii își tatuau corpul și fața cu linii intimate în piele cu praf de pirită. Nobile își aplicau pe buța de jos mici butoni de obsidiană sau de agată, în timp ce înalții demnitarii aveau din sau dintr-o piatră montată în aur, iar războinicii din bucăți de scoică. În urechi, astecii purtau un chip de cercei un bețișor de lemn. Numai regele avea dreptul să poarte traversându-i septul nasal în un bețișor fin de turcoază. Aristocrații obișnuiau să poartă coloane de jad și smaralde sau măcar o bentiță dintr-o stofă groasă, artistic țesută, coloane de care atârnau o mulțime de clopoței de aur. În schimb, nimic din toate aceste ornamente, din aur, penerare sau pietre semiprețioase, nu erau îngăduite poporului de rând, nici chiar războinicilor de grad inferior. Pe câmpul de luptă însă, unde uniforma și podabele aveau rostul de a-l impresiona pe inamic, precum și de a crea un sentiment de orgoliu și de curaj luptătorului, tabloul impresiona prin policromie. Cu siguranță scrie Crickberg că nicio altă armată din lume n-a oferit vreodată un spectacol atât de fantastic ca armata de luptători asteci, mai ales când aceștia strălucind de aur, scânteind de pietre prețioase, înduind cu Penele lor multicolore se năpustau asupra inamicului, scoțând asurțitoarele lor urlete de luptă și învârtind asupra capului spadele de obsidiană. Obiceiuri și ritualuri Momentele mai importante din viața astăcilor erau însoțite de ritualuri și obiceiuri ciudate. Ceremonia botezului constă în rugăciuni, invocații, cuvântări augurale, consultarea horoscopului, afundarea nou-născutului într-un vas cu apă, după care îi se dă un nume. Băiatului i se dea de obicei un nume de animal, iar fetelor nume de flori, de stele sau de păsări. După care, trei copii mai mari alergau pe străzile orașului, strigând numele noului născut. Educația copiilor se făcea mai întâi în familie. O instrucție sumară căpătau apoi la casa clanului, unde învățau străvechile ritualuri și poesirile mitologice, dar mai ales te plindeau aici folosirea armelor. Fiii nobililor și ai războinicilor de seamă erau dați fie la un colegiu sacerdotal, fie la unul militar. Prin urmare, asteci au fost cei din ei care au creat două instituții specializate în pregătirea tinerilor pentru profesiunile cele mai respectate dar după ce ieșeau din aceste colegii, tinerii puteau să-și aleagă în mod liber orice altă ocupație. Vârsta căsătoriei era stabilită la 16 ani pentru fete și la 20 de ani pentru băieți. Căsătoria era permisă numai cu un membru al altui clan. Nota 1. Un clan fiind o comunitate bazată pe legătură de sânge, o căsătorie în interiorul clanului ar fi însemnat un incest. Închei nota. După pețirea fetei de către o bătrână a clanului și după consimțământul ambelor familii, mirasa era adusă în cârcă de pețitoare la casa Mirelui. Ceremonia căsătoriei, la care asistau și căpeteniile clanurilor mirilor, căci o căsătorie însemna și un act de înrudire implicită a celor două clanuri, consta în interminabile cuvântări și în consumarea din abundența unei băuturi alcoolice. Apoi mirii se așezau pe o rogoșină și li se înnodau împreună poalele veșmintelor, actul simbolic principal al ceremoniei. Urmau apoi timp de patru zile diferite alte ceremonii. Este greu de admis că în actul căsătoriei ar fi avut rolul determinant sentimentele de dragoste ale tinerilor, independent de voința părinților. Nota 1. Fapt este că astăcii nu aveau o săiță a dragostei. Pe dacă parte, astecii, spre deosebirea de altă parte, astăcii, spre deosebire de încași de pildă, n-au reprezentat niciodată din motive de pudoare nici corpul feminin nut, nici actul sexual, nici falosul simbolic. Închei nota. Poligamia era admisă, dar numai cei bogași o puteau permite. Congubinele, însă n-aveau același drepturi ca soția. Adulterul era admis numai bărbaților. Femeia adulterină putea fi condamnată la moarte. În cazul când era sterilă, femeia putea fi repudiată de soț. Nota 2 Într-o regiune cel puțin a Imperiului Astec, ginerele era obligați să o ia în căsătorie pe soacra lui când aceasta rămăsese văduvă. Iar dacă un bărbat se căsătorise cu o văduvă care avea o fată, el trebuia să-și ia fi, ca vitregă ca a doua soție. Închei nota. Totuși, femeia că nu era total lipsită de drepturi. Putea să-și păstreze numele familiei ei, putea să se adreseze Consiliului de judecată, iar dacă era maltratată de soț, putea cere divorțul. În general, la asteci, divorțurile erau destul de frecvente. Dacă soția rămâna văduvă cu copiii, o lua în căsătorie fratele soțului, dar nu în mod obligatoriu ca la vechi evrei. În orice caz, orfanii rămânau în sarcina fratelui decedatului. Dacă soțiile murau în timpul nașterii, statul le asigura onoruri funebre, asemănătoare celor rezervate războinicilor căzuți pe câmpul de luptă. Funeraliile unui om de rând erau simple. Cadavrul era ars perucă împreună cu anumite obiecte care îi aparținuseră de cedatului. Urna cu cenușa era păstrată în casa familiei care îi celebra memoria aducându-i ofrande timp de mai mulți ani. Funeraliile unei căpeteni importante însă erau în același timp grandioase și barbare. Erau invitate căpetenii străine care aduceau decedatului mantii somtoase, mănunchiuri de pene prețioase și sclav pentru a fi sacrificați. Corpul defunctului era acoperit cu 20 de mantii cu ornamente de aur și pietre prețioase. I se tăia o șuviță de păr pe care familia o păstra ca amintire, după care îi se sacrifica un sclav care urma să-l slujească pe lumea cealaltă. Apoi acoperit cu veșmintele divinității principale a orașului, era dus cu mare pompă la templu spre a fi incinerat. Acum erau sacrificați un număr mare de sclavi, 100 sau 200, după importanța decedatului, victime cărora după 4 zile li se adăugau altele, în număr de 10-15. După alte 20 de zile erau sacrificați alți 4-5 sclavi, iar după 40 de zile numai 1 sau 2. În fine, după 80 de zile de la inginerare, mai erau sacrificați încă 10 sau 12. După care, în fiecare anii se dedicau alte ceremonii celebrative, de astădată însă i se aduceau drept sacrificii iepuri, fluturi, apoi potârnici și alte păsări, iar ca ofrande, alimente, băuturi și flori, precum și un tub de trestie umplut cu tutun. Luma de dincolo era imaginată de astăzi ca fiind compartimentată în trei selașuri diferite. Primul era rezervat celor căzuți pe câmpul de luptă, celor care fusese sacrificați și mamelor decedate în timpul nașterii. Nota 1. Numai cei apaținând acestor trei categorii de morți erau înmormântați, toți ceilalți asteci erau incinerați. Închei nota. Aceștia însoțeau soarele în drumul său zilnic timp de patru ani, după care se preschimbau în păsări colibri. În cel de-al doilea sălași situat pe pământ, dar plin de toate fericirile posibile, intrau cei înnecați, cei fulgerați sau cei morți de boli grele. În toți cei morți de moarte naturală ajungeau într-un tărâm dinspre miază noapte, dar numai după ce timp de patru ani înfruntau o serie de primești. Ultima încercare era trecerea unui lac cu ajutorul câinelui care fusese sacrificat și incinerat sau înmormântat odată cu stăpânul său. Locuințele Palatul Suveranului Locuința marii majorității a era foarte rudimentară. O colibă acoperită cu stuf, cu pereți din tulpine de porum sau din trestie acoperiți cu lut. O colibă fără coș, fără ferestre, cu o perdea groasă ținând loc de ușă. Fatra pentru gătit era afară sub un acoperiș, în curte, coșarul pentru porum dar și o cât de primitivă construcție pentru baia de aburi. Baia zilnică avea un triplu rol, igienic, terapeutic și religios de purificare rituală înaintea unor ceremonii. Mobile aproape deloc, câteva scăunele și rogoșini drept pat. Pentru iluminat așchii lungi de pin bocate în rășini drept torțe. Astecii din orice clasă socială se sculau înainte de răsăritul soarelui, când din Marele Templu începea să bată toba mare de lemn, căreia îi răspundeau numai decât tobele preoților din celelalte temple. Primul lucru era baia de aburi, apoi spălarea cu rădăcini de săpunarițe drept săpun și asta într-o vreme când europenii nu făceau baia nici măcar o dată pe lună. Casele celor mai înstăriți, ale războinicilor de vază, ale negustorilor, ale meșteșugarilor mai bogați, ale nobililor, ale principalilor sacerdoți erau din piatră brută, nefasonate sau din cărămiți de lut, uscat la soare, cu bârne de lend și acoperișul plat. În unele cazuri pereții erau tencuii și chiar zugrăviți. Aceste case aveau firește mai multe încăperi, o curte interioară cu o cadă în care se aduna apa de ploaie și o grădină cu flori și cu plante medicinale. În interior, pe pământul bătut, erau așternute rogoșini sau piei de căprioare, dar mobilierul era totdeauna redus la minimum. În schimb, palatele înalților de și, în primul rând, bineînțeles, palatul regal erau de proporții vaste și de un lux uluitor. Palatul lui Moctezuma, îi scria Cortez lui Carol Kindul, este de o frumusețe atât de grandioasă și de extraordinară încât. cu greu găsesc cuvinte potrivite să-l descriu pot numai atât să spun că în Spania nu există nimic ceva asemănător. Apartamentele regale erau la etaj, în timp ce parterul imensului edificiu era ocupat de apartamentele înalților oaspe străini și de cele rezervate concubinelor regale, de birourile administrative ale Imperiului, de camerele corpului de gardă, de arsenal, de grânar, de felurite depozite de alimente, de vasta sală în care cântăreții, muzicanții și dansatorii îi distrau pe monar și pe înalții oaspeți. Mesele de la Palatul Suveranului erau într-adevăr sardanapalice. Moctezuma era servit de patru femei foarte frumoase și bea cacao în cupe din aurul cel mai fin. Uneori îi ținau companie pitici și cântăreți, iar alții dansau ca să-l distreze, scrie cronicarul Bernal Diaz, unul din căpetenile conquistadorilor. Citesc. Bucătarii săi pregăteau peste 30 de feluri la fiecare masă. Ei pregăteau mai bine de 300 de porții din mâncărurile pe care le servea octăzumă și alte peste 3000 de porții pentru garda palatului. În fiecare zi, bucătarii pregăteau pui, curcani, fazani, potârnici, prepălițe, rațe sălbatice, carne de cerb, de porc sălbatic, potârnici de baltă, porumbei, iepuri și mai multe feluri de păsări și de alte lucruri care se găsesc în această țară. Închei citatul. Oricât de exagerare ar fi în aceste relatări, fastul neobișnuit rămâne evident. Dar mai mult i-a uimit pe spaniol grădina zoologică, anexată palatului regal. citez, cu 10 lacuri, cu tot felul de păsări de apă, cu medici pentru animale, cu cuști de len rezistente în care sunt închiși leii, vulpi, lupi și feline de toate speciile, hrănite cu păsări de curte și îngrijite de 300 de pasnici, închei citatul, în informația Cortez pe rege. Nota 1. Scrisoarea lui Cortez a fost trimisă lui Carol Quintul cu mai bine de o jumătate de secole înainte de crearea la Padova a primei grădini zoologice din Europa. Închei nota. Citez. Ceremonialul de la curtea mexicană este foarte fastos și de un formalism foarte rigid, poate mai mult decât la oricare curte a unui domnitor oriental. Închei citatul, continua Cortez. Citez. Dimineața, în zori, 600 de demnitare ai regelui se înfățișează la palat și așteaptă în săl și în vestibule sau se plimbă prin parc. Când suveranul Moctezuma iese din apartamentele sale, ceea ce se întâmplă rar, cei care îl întâlnesc se opresc pe loc și privesc în pământ până ce suveranul trece, închei citatul. Chiar admițând că relatările contemporanilor conțin o bună parte de exagerare, fastul curții lui Moctezuma al doilea nu era întrecut la acea dată decât de fastul de la curtea împăratului Chinei. Credințele religioase, casta sacerdotală Cu motivele sale aspecte contradictorii, civilizația astecă prezintă pentru oricare din aceste aspecte explicații și motivări ce țin mai ales de ordinul credințelor religioase. Însuși, războiul devenea într-un fel un act dictat de o necesitate religioasă inderogabilă, de a procura prizonierii necesari sacrificărilor. Acesta explică de ce astecii nu căutau să-și extermine. Adversarii ci să-i facă prizonieri. În panteonul unei civilizații a cărei economie era bazată pe agricultură, firește că cele mai numeroase erau divinitățile agrare. Aproape toți zeii astecilor erau personificări ale elementelor și forțelor naturii, într chipări în formă fie umane, fie animale. Cel mai popular, dar nu și cel mai venerat de preoți și de nobil, era zeul ploii. Tlaloc, stăpânul tunetului, fulgerului, zăpezii și grindinei, căruia îi erau dedicate cinci din cele mai importante sărbători ale anului. Soția lui era zeița apelor, iar sora lui Tlaloc, zeita porumbului. Nota 1 Porumbul mai era patronat și de alte divinități, între acestea Hipe, jupuitorul, simboliza actul culesului porumbului. Hipe se scrie X-I-P-E -I Închei nota Alături de o altă divinitate agrară al cărei nume se traduce prin inima pământului, mai era și o zeință fertilității și un zeu al băuturii naționale pulque, dar mai era și pana de Cuezal, zeul florilor și al plăcerilor, al cântecelor și dansului. Divinitatea supremă însă zeul oficial considerat patronul poporului ales Astech era Huislopotli, soarele care în fiecare zi luptă victorios contra nopții. Lunii și Stelelor, zeul războiului căruia îi erau dedicate cele mai mărețe temple. Era reprezentat în imaginile sculptate sau pictate, într-o formă ce trebuia să inspire privitorului groază. Dar zeul s-a arătat, de fapt, oamenilor în ființa păsării colibrii. Urmau în ordinea importanței stabilite oficial de sacerdoți zeul secetei și totodată al abundenței. Clipoca. Oglinda fumurie pentru că simbolul său era o oglindă de obsidiană. Apoi șarpele cu pene de quezal, cuezal cotl, înfățișat ca un șarpe, dar cu cap și labe de aligator, divinitate venerată și în toată America Centrală. La origine fusese zeul vântului, apoi al agriculturii, al fertilității și fecundității în general. Între motivele ornamentale de pe peșminte avea și semnul crucii. În afară acestor zei, în panteonul Astec au mai intrat multe alte zeități care au populațiilor dependente de Asteci. Numeroase și uneori contradictorii sunt legendele cosmogonice Astece. Asteci admitau existența primordială a unui zeu creator. Acesta, Tonacate Cutli, după ce a creat 600 de zei, a hotărât împreună cu ei să-l creeze pe om. L-a creat din pământ stropit cu sângele dăruit de ceilalți zei. Apoi zeul a creat soarele și luna, a urmat patru ere, cifra patru îi obseda pe asteci, fiecare de patru-cinci mii de ani. Distrugerile lor succesive s-au datorat luptelor dintre zeie care simbolizează cele patru elemente, pământul, focul, aerul și apa. Nota 2. Un interesant concept fizic implicat în aceste legende cosmogonice. Închei nota. De fiecare dată s-a repetat creația soarelui și a unui nou cuplu uman. Nota 3. Mitul potopului și al lui Noe Mexican îl regăsim în catastrofa cauzată de zeul element al apei. Închei nota. Pentru astăzi, soarele de atunci era prin urmare al cincilea soare, care se va stinge și el aducând sfârșitul lumii, dacă nu îi se vor mai aduce cât mai multe jertfe omenești. Casta sacerdotală a totputernică era nu numai foarte influentă și favorizată de privilegii deosebită, ci și foarte numeroasă. Nota 1. Istoricii sau cronicarii spanioli din secolul XVIII ne informează că numai templul principal din Tenochtitlan avea în serviciul său 5.000 de sacerdoți. Închei nota. Pentru că și numărul divinităților, fiecare cu templul său, Teocalii, cărora le slujeau acești sacerdoți era imens. Preoții erau pregătiți în cadrul unei discipline extrem de riguroase, împinsă până la cruzime, într-un fel de seminar, Calmenac, într-un colegiu în care candidații la preoții învățau cântecele sacre, oficierea actelor de cult, legendele cu caracter fantezist sau istoric, scrierea glifelor, noțiuni de aritmetică de cronologie, de astrologie judiciară, precum și mânuirea armelor. Căci în război preoții erau cei care aveau misiunea să indemne pe războinici la luptă, să insuflețească, făgânduindu-le lumina și bucurile Raiului, Donatiuh, în locul întunecimilor infernului mic clan. Ei trebuiau să organizeze și ceremoniile și procesiunile religioase, grandios, cu coruri, cu comotele ritmate ale tobelor și cu dansuri sacre, executate de fecioarele templului preoții oficiau de trei ori pe zi și odată în cursul nopții. Erau permanent prezenți în viața clanului și tot ei se ocupau și de instrucția copiilor de nobil. Se puteau căsători, dar existau și un fel de ordine monahale, cu reguli foarte severe de viață ascetică. Ca aspect erau respingători, se îmbrăcau numai în veșmii negre, în vârstate cu dungi albe. Nu-și părul, nu-și îl spălau și nu-și îl pieptănau. Iar în timpul ceremoniilor religioase și negrau cu funingine fața, brațele și mâinile. Erau constituiți în castă, dar admiterea în rândurile castei nu era condiționată decât de capacitatea intelectuală, de erudiția și de conduita morală a candidatului. Nota 2. În schimb, în altele demnități acertotale erau rezervate celor proveniți din rândurile nobilinii, iar cei doi mari preoți erau de sânge regal. Închei nota. Erau organizați într-o ierarhie rigidă. În fruntea clerului Astech erau doi preoți de rang egal, marele preot al lui Cuez și cel al lui Tlaloc. După ei urma ca rang preotul însărcinat cu conducerea și supravegherea școlilor. Alte categorii de sacerdoți răspundeau de bună a bogățiilor și de ornamentele sacre ale templelor, de pregătirea corurilor religioase, de arhive, de mănăstiri, etc. În afară de preoți mai erau și numeroși ghicitori, vrăjitori și vindecători. Artele Arhitectura Ideologia religioasă a dominat în mare măsură și arta astecilor, atât în conținut cât și ca destinație. Un element original, frecvent și caracteristic al acestor culturi, astecă, incașă, maiașă, etc., este piramida. Nu are nimic comun cu piramida egipteană, nici ca formă, nici ca structură, nici ca funcție sau ca scop. Nu este construită din blocuri de piatră perfect tăiate ca cea egipteană, ci este o grămadă de pietri și bolovane acoperită cu un rând de blocuri regulate sau neregulate cu mortar. Nu este ridicată pentru a glorifica un monarh, nu este un monument funerar, ci baza unui sanctuar situat pe platforma din vârful edificiului. Este propriu-zis un trunchi de piramidă. O piramidă precolumbiană creștea din 52 în 52 de ani, piramidă îi se adăuga prin suprapunere o alta nouă. Forma nu este riguros geometrică, este deci un trunchi de piramidă construit din mai multe terase, de obicei cinci. La altarul descoperit de pe ultima terasă se ajunge pe una sau mai multe scări de piatră cu paliere. În construcția acestor piramide, în drepte se țina seama de orientarea lor. Axa principală devia cu 17 grade de la punctul exact în care apunea soarele aflat la zenit nici un model străin a inspirat piramida Americii precolumbiene. Forma ei, stilul ei, se aplică prin însăși concepția cosmogonică a acestor popoare, concepție potrivit căreia cerul este reprezentat nu ca o boltă, ci ca un munte, pe care soarele îl urcă și îl cobară pe niște pante mărginite de paliere, imagine pe care o reproduce simbolic piramida. În paranteză, Crickberg. Se scrie k r i -C k e b e r g Închid paranteza. În arhitectură, Astecii au ajuns să construiască monumente impresionante într-un timp extrem de scurt. Nota 1. E adevărat că pentru acesta le-a servit considerabil, cum am văzut, cultura altor popoare mexicane, în special a Toltecilor, închei nota. Hernán Cortés scria că aceste monumente constituiau, citesc, una din priveliștile cele mai frumoase din lume, încă e citatul. Alți cronicari spanioli vorbeau în termen tot atât de entuziaști, dar din operele astece de arhitectură civilă n-a rămas aproape nimic. În schimb, asupra arhitecturii religioase ne putem face pe baza a ceea ce s-a păstrat o idee clară.